Розділ 10 Алар та кілька каменів Бен підняв брудний кругляк, трохи більший за свій кулак. Що станеться, якщо я впущу цей камінь? Я трохи замислився. Прості запитання на уроках дуже рідко бували простими. Нарешті я озвучив очевидну випадку. Мабуть, він упаде. Він підняв брову. Я не давав йому відпочити останні кілька місяців. Йому було ніколи випадково спалити собі брові. Мабуть, ти говориш як софіст, хлопче. Хіба він не падав до цього завжди? Я показав йому на язика. Не намагайся перемогти тут храпом. Це софізм. Ти сам мене цього навчив. Він широко всміхнувся. Гаразд. Чи можна було б сказати, що ти вважаєш, ніби він упіде. Цілком. Я хочу, щоб ти повірив, що коли я його відпущу, він упаде вгору. Його усмішка стала ще ширшою. Я спробував. Це було схоже на розумову гімнастику. За якийсь час я кивнув. Добре, наскільки сильно ти в це віриш? Не дуже сильно зізнався я. Я хочу, щоб ти повірив, що цей камінь попливе геть. Повір. Оце такою вірою, яка рухає гори і хитає дерева. Трохи помовчавши, він пішов іншим шляхом. Ти віриш у Бога? Тейлу? У певному розумінні. Цього недостатньо. Віриш у своїх батьків? Я слегка всміхнувся. Часом. Зараз я їх не бачу. Він пирхнув і зняв із гачка батьків, яким поганяв Альфу і Бен і Бету, коли вони лінувалися. Віриш ось у це? Ейліри. Він назвав мене Ейлєром лише тоді, коли вважав, що мені замануюлося проявити особливу впертість. Він простягнув батіг, щоб я його оглянув. У його очах був лихий блиск. Я вирішив не спокушати долю. Так, добре. Він ударив батогом по стінці фургона, різко тріснувши. Альфа розринула одне вухо на звук. Не знаючи напевне, був він адресований їй чи ні. Отака віра мені потрібна. Вона називається Алар. Віра в батіг. Коли я впущу цей камінь, він попливе геть, вільний, як птах. Він тримав по брахом. Він трохи помахав батого. І ніякої дурнуватої філософії, бо інакше пошкодує, що взагалі зацікавився цією маленькою грою. Я кивнув. Очистив розум за допомогою одного з тих прийомів, які вже вивчив. І почав завзято вірити. На мені виступив під. Хвилин, мабуть, за десять, я кивнув ще раз. Бен відпустив камінь. Він упав. У мене почався головний біль. Він підняв камінь. Ти віриш, що він поплив? Ні. Я надувся, потираючи з коні. Добре, він не поплив. Ніколи не обманюй себе, думаючи, ніби відчув те, чого не існує. Межа тут тонка, але симпатія мистецтва не для слабкодухих. Він простягнув камінь знову. Ти віриш, що він попливе? Він же, він же не поплив. Байдуже. Спробуй ще. Він протусив камінем. Алар, наріжний камінь симпатії. Якщо хочеш нав'язувати свою волю світові, то мусиш керувати своєю вірою. Я старався і старався. Я ніколи не робив нічого настільки складного. Я займався цим обіду майже до вечора. Нарешті Бен зміг опустити камінь, а я зберіг тверду віру в те, що він не впаде, попри докази, на користь протилежного. Я почув, як камінь гепнув і поглянув на Бена. «Є», – спокійно промовив я, – «нибо, як задоволений собою. Він зиркнув на мене криєчком ока, наче зовсім мені не вірив, але не хотів у цьому зізнаватися». Він байдуже потився у камінь нігтем одного пальця, а тоді знизав плечима та підняв його знову. Я хочу, щоб ти повірив, що коли я впущу камінь, він упаде і не упаде. Він усміхнувся на весь рот. Тієї ночі я ліг спати пізно. З носом мені потекла кров, а вуста вдоволено сміхалася. Я сяк-так утримав у голові два окремі переконання і дозволу їхній співучій суперечності заколисати себе до безтямбя. Здатність одночасно думати про дві дуже різні речі не лише була дивовижно продуктивною, а й чимало скидалася на спів на кілька голосів із самим собою. Це стало моєю улюбленою грою. За два дні тренувань я навчився співати тріло. Невдовзі я все одно, що ховав у рукавах карти та жулював ножами. Було й багато інших уроків, хоча жоден з них не був таким важливим, як вивчення Алару. Бен навчив мене кам'яного серця. Розумової вправи, за допомогою якої можна відкинути емоції та упередження і спокійно думати про все, що завгодно. Бен казав, що той, хто справді опанував кам'яне серце, може піти на похорону рідної сестри і не пролити жодної сльозинки. Також він навчив мене грати. Але також він навчив мене гри, що називалося «Шукай камінь». У цій грі було потрібно зробити так, щоб одна частина розумового гравця сховала уявний камінь в уявній кімнаті. Тоді друга, окрема частина його розуму намагалася його знайти. З практичної точки зору, це навчає важливого розумового самоконтролю. В людині, що насправді може грати в шукай камінь, розвивається твердий, просто задізний алар, саме такий, який потрібен для симпатії. Однак, хоча вміти думати про дві речі одночасно страшенно зручно, необхідне для цього навчання в найкращому разі дратує, а часом доволі сильно бентежить. Пам'ятаю, якось я витратив на пошуки каменя майже годину і погодився спитати другу половину себе, де я його сховав. А тоді довідався, що взагалі не ховав камень. Я просто чекав, щоб дізнатися, як довго я шукатиму, перш ніж здамся. Він коли рату... Ви коли небудь дратували і тішили самого себе одночасно. Це дуже, м'яко кажеться, цікаве почуття. Іншим разом я попросив якось натякнути і врешті решт почав глумитися самого себе. Не дивно, що арканісти часто бувають трохи чудними. Або й зовсім без клепків в голові. Як казав Бен, симпатія не для слабких Розуму. Кінець 10-го розділу.